și pe La microfon este Preotul Valeriu, care aduce lecțiunea L228 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru toți cei care iubesc și doresc să asculte aceste emisiuni. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem de o apreciabilă bucată de vreme, împreună cu priotul Nicuriță, căreia Dumnezeu a dat harul să alcătuiască acest bănui de meditații, ne aduce astăzi, iubiți ascultători, în fața Evangheliei după Luca, la capitolul 19, din care vom citi pentru început versetul 32, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, haideți să citim, din meditațiile lui Richard Wundbrand, despre o altă stricăcine a sufletului omenesc, prin care se dovedește a fi irecuperabil, motiv pentru care Dumnezeu a trebuit să-L omoare chiar și pe Fiul Său când s-a încărcat cu păcatele noastre. Dacă grozăvia sufletului nostru n-ar fi fost așa de mare, dacă stricăciunea n-ar fi fost atât de irecuperabilă, atunci să știți, când Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a încărcat cu noi în firea Lui de om, am fi fost scutiți. Dar dacă El n-a putut fi scutit, ne dăm seama că stricăcina este din calea afară de irecuperabilă și de aceea trebuit să moară Domnul Isus. Subtitlul Prizonierei Cuvintelor, Richard Vonglan ne prezintă un alt mecanism, o altă stricăcine a mecanismului și Iată ce spune dumnealui. Sufletul omenesc, păcătos din fire, are defectul de a rămâne la suprafața lucrurilor pe care le judecă. El este prizonier al cuvintelor. Cuvintele, formate la început ca denumiri pentru realitățile înconjurătoare, sunt golite în decursul vremurilor de conținutul pe care l-au avut la început. Sufletul, rămas însă în întârziere, continuă să le acorde aceeași însemnătate, același respect ca pe vremea când ele reprezentau un conținut bogat. Ținem astfel în mâini păpuși frumoase pe din afară, dar pline de și înăuntru. Să dăm câteva exemple. Cuvântul episcop arăta la început pe un păstor sufletesc, pe cel mai înaintat în credință, care în vreme de prigoană își dădea viața pentru oi. În vremea de acum însă ajunge ca un derbedeu să obțină prin naștere nobilă, prin studii, prin simonie, adică prin cumpărarea cu bani, prin relații înalte sau pe altă cale titlul de episcop, și creștinii ce ne sunt gata să-i de toată cinstea, deși acest biet episcop nu are nici pic de credință, nu poate fi nimănui de folos pe calea mântuirii și dăbiri cu fugiții la greu. Suntem amăgiți de vraja cuvintelor. Pentru sufletul pocăit, un derbedeu rămâne un derbedeu, orice titlul ar purta. Am văzut cu proprii mei ochi și cunosc personal câteva exemple de oameni cărora li s-au acordat diplome cu înalte numiri de funcții religioase, pur și simplu în schimbul unor sume de bani pe care i-au dat și în schimbul unor promisiuni că pe viitor vor contribui cu o cotă aparte la biserica, la organizația care le-a înmânat aceste diplome cu numiri de înalți demnitari în funcții religioase. La fel în ceea ce privește cuvintele preot, păstor, rabin, biserică, creștin, evreu, credincios, credință, religie, artă și așa mai departe. Cel pocăit cu adevărat nu se lasă impresionat de niciun cuvânt pompos, ci intră în miezul chestiunii. El cercetează mai întâi dacă acestui cuvânt frumos îi corespunde o realitate valoroasă. Mulți români sunt în America și mulți dintre ei au deja cetățenia americană, au toate drepturile americane, au și nume, mulți au schimbat numere și-au luat nume americane. De îndată însă ce deschid gura se trădează a fi de altă origine și când sunt întrebați ce sunt, ei spun sunt american. Da, da, îi spune americanul. Eu înțeles că ești american, Da, originea ta este din altă parte. Nu ne poți cumpăra pe noi cu faptul că ai doar un certificat de cetățenie americană. Așa sunt mulți creștini și au schimbat numai certificatul și au schimbat locul, dar originea lor a rămas aceea veche, nu sunt născuți din nou și sunt imediat recunoscuți de cei care sunt născuți din nou pentru că îi prind pe aceștia, îi văd cum acționează sub imboldul și sub impulsul firii lor vechi. Dumnezeu face reproșuri oamenilor, spune Domnul, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Adică vorbim mult lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, dar totul este îmbătare cu cuvinte. Când spunem Dumnezeu, nu avem o persoană concretă înaintea ochilor inimii. Când vorbim despre religie, nu ne simțim cu adevărat legați. Când pălăvrăgim despre credință, nu stăruim ca această credință să fie cea adevărată prin care se dobândește mântuirea și care se dovedește prin faptele credinței făcute în dragoste. Cuvintele, deci, au luat locul realităților. Iată un mare defect al mecanismului sufletesc, Defect pe care pocăința îl înlăture, învățându-l pe om să vorbească puțin, ceea ce nu se referă atât la numărul cuvintelor, cât la examinarea stăruitoare, ca în dosul fiecărui cuvânt pe care îl răstesc sau îl acceptă să stea o realitate. Încolo, mulți tinichi se numesc croitorul, mulți păgâni se numesc creștini și așa mai departe. Să ține minte că Marele Preot. Care l-au sândit pe Iisus, se numea Ana, care în ebraic însemnează îndurătorul. Vai, și ce om dornic de sânge era acest, așa zis îndurătorul, în ciuda numelui său frumos. Dar de ce ne-am oprit numai la Ana? Oare numai El și a dezist numele frumos pe care îl purta? Oare noi, care ne numim după numele frumos al lui Hristos? Cel care toată viața Lui a făcut numai voia Tatălui. Oare noi nu ne dezicem numele nostru frumos de urmaș a Lui Hristos? La Roman 15 cu versetul 3 scrie, Hristos nu și-a plăcut Lui însuși. Vai, câți dintre noi care purtăm numele Lui Hristos care nu și-a plăcut Lui, trăim totuși toată ziua după plăcerile noastre personale, fără să ne pese de cei din jur, cu cât mai puțin fără să ne pese de Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm frumos, Fa așa fel, binecuvintează-ne așa fel ascultarea mesajului care urmează, încât tot să vedem adevărul în toată lumina Lui, că ne numim urmașii Domnului Hristos și că L-am dezis de multe ori acest nume frumos. Ajută-ne apoi recunoscând să renunțăm să ne lepădăm de firea aceasta noastră veche să ne îmbrăcăm în Domnul Isus Hristos Și prin harul și puterea Duhului Tău cel Sfânt Să trăim la înălțimea chemării minunate și nobile De copii ai tăi, frați în Domnul Hristos, amin Nici când n-am să A tantiere Să-ți să cânt de glorie omie.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 Și viață, pe veci, de veci -a Prin moartea Domnului Isus Hristos s-a pus capăt firii noastre vechi, care aparținea lui Satan, legată și robită lui. Iar prin învierea Domnului Isus Hristos am înviat la o viață nouă, o făptură nouă a lua ființă în noi, prin care putem să slujim acum în puterea învierii Lui, pe Dumnezeu din lucrării sale slăvite. Iubiți ascultători, cu inimile pline de bucurie, de sinceră adorare și de închinare față de acest Dumnezeu minunat, care ne-a născut din nou prin Domnul Iisus Hristos, ne apropiem de textul lecțiunii de astăzi, care se află așa cum am anunțat în deschidere, la versetul 32 din Luca de la capitolul 19. Citim versetul urmat de explicațiile care îl însoțesc. Cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit cum le spusese Isus. Suntem deci împreună cu Domnul Isus și cu ucenicii lui în drum spre Ierusalim. Așa cum am aflat, el când s-a apropiat de Betfage și Betania înspre muntele numit al măslinilor, a trimis doi din ucenicii săi în cetatea dinaintea lor și le-a spus că o să găsească acolo un măgăruș legat care trebuia să fie dezlegat și să îl aducă lui. Am aflat deci în versetul nostru că cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit cum le spusese Isus. Cei care sunt trimiși de Domnul Isus găsesc totdeauna totul așa cum a spus El. Cei trimiși de El au Duhul Lui și din pricina aceasta pot vedea lucrurile așa cum sunt. Ei văd felul lui de-a fi pentru că au ochii duhovnicești luminați de el și inimă nouă stăpânită de Duhul lui, inimă nouă pe care a căpătat-o prin învierea Domnului Isus. Prin moartea Domnului Isus a fost eliberat de sub stăpânirea inimicea vechi, iar prin învierea Domnului Isus a căpătat acum partea pozitivă, o inimă nouă, partea activă prin care el slujește. Se cunosc trimișii Domnului Isus prin faptul că ei nu caută altceva în lume decât ce le spune El. Aceștia n-au interese de ale lor, cei care sunt născuți din nou n-au planuri de ale lor, ci lucrarea lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu și interesele împărăției sale, acestea sunt lucrarea, planurile și interesele celor născuți din nou. Cine își mai apără interesele lui sau interesele grupării religioase din care face parte, acela nu este trimisul lui Hristos. Căci Hristos nu poate să aibă atâtea lucrări câte grupări religioase sunt pe pământ și mai ales că fiecare cu interesul ei. Hristos are numai o biserică. El a spus pe această piatră, voi zidi biserica, deci una singură, și a spus cum se numește. N-a zis biserica catolică, n-a zis biserica ortodoxă, n-a zis biserica baptistă, n-a zis biserica creștin după evanghelie, n-a zis biserica adventistă, n-a zis biserica metodistă sau câte ori mai fie ele pe lumea aceasta, ci a zis așa. Voi zidi biserica mea. Una singură. Iar cu privire la biserica lui, în Ioan capitolul 17 în rugăciunea lui pe care înalță către Dumnezeu rugăciunea așa a zis să împărătească înainte de părăsit pământul, el s-a rugat tatălui insistent în câteva rânduri nu numai odată ca tot să fie una. Ce înseamnă una, una singură? Nu mai multe. De aceea am spus și repetăm că oricine își apără interesele lui personale sau ale grupării religioase din care face parte. Acela nu este trimisul lui Hristos, căci Hristos este unul, biserica lui este una și toți credincioșii lui sunt una. Mai observăm aici că Domnul Iisus își trimite numai ucenicii în lucrarea lui, nu pe altcineva. Scrie versetul că a trimis doi din ucenicii săi, așa citim la versetul 29. Și ca un om să devină ucenicul lui Iisus? Trebuie să îndeplinească o condiție absolută, și anume să se repede de sine și de tot ce are. Așa cum scrie la Luca 9:23 și Luca 14:33. Ucenicul Marelui Mântuitor are, în trăirea și lucrarea lui, felul de a fi al Maestrului său. Înălțarea acestui fel de a fi al Maestrului. Este singurul rost al ucenicului pe pământ. Chemările și trimiterile lui sunt numai în vederea acestui lucru. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm foarte bine toți cei care suntem mântuiți, toți aceia care de bunăvoie ne-am hotărât să urmăm Domnului Isus, toți aceia care vrem și ne place să spunem că suntem creștini. Și iată ce s-a întâmplat în continuare. Citim versetul 33. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis. Pentru ce dezlegați măgărușul? Iubiți ascultător trebuie să fim găsiți totdeauna în lucrul pe care ne l-a poruncit Domnul să-l facem, căci atunci nu avem de ce să ne mai temem sau să ne mai rușinăm când suntem trași la răspundere de oameni. Lucrul pe care îl l poruncește Domnul să-l facem este totdeauna dezlegarea. Niciodată legarea sufletelor. El este adevărul și adevărul totdeauna liberează pe om din orice robie. Domnul Isus spune veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboi. Iată deci un alt semn după care poți cunoaște slujitorul lui Hristos și slujitorul oamenilor. Slujitorul lui Hristos eliberează sufletele, slujitorii oamenilor le leagă de datini, de ceremonii, de tradiții și de învățături omenești. Citim deci că pe când dezlegau măgărușul. Vedeți, să dezlegăm totdeauna lucrurile simple și smerite ca să le trimitem să le punem în lucrarea Domnului Isus. De așa ceva are El nevoie. Pentru firea veche, dezlegarea lucrurilor simple și smerite e o treabă neplăcută. Din pricina aceasta, oamenii firești umblă după lucruri pompoase cu care se pot mândri și pe acestea le pun ei în așa zisa lucrarea Domnului. Ei nu vor măgăruși, ci cai falnici cu căpestre și șei aurite. Vorbind așa, ne gândim și la multele ceremonii, serbări, programe religioase, impunătoare, împunătoare, minte scripitoare, predici spuse în cuvinte meșteșugite, dar seci. Coruri mari pentru a căror pregătire s-a cheltuit mult timp și nervi și așa mai departe. Pentru ce, dezregați măgărușul, a fost întrebarea. După cum s-a arătat în meditația versetului 31, trebuie să fim totdeauna conștienți de ceea ce facem sau vorbim, ca să putem da totdeauna un răspuns clar și precis. Prin tot ceea ce facem, să se vadă Domnul Iisus, felul lui de a fi lucrarea împărăției sale. Căci numai ceea ce lucrăm în felul acesta dă viață și fericire, aduce binecuvântare și slavă veșnică lui Dumnezeu Tatăl. În versetul 34, ucenicii care au fost trași la răspundere de cei care erau lângă ei când îți au răspuns. Domnul are trebuință de el. Atunci când știi sigur adevărul, răspunde fără teamă sau rușine tuturor celor care te întreabă, chiar dacă nu primesc ei ce spuse de tine. Răspunsul tău va lucra în adâncul inimilor și, la vremea potrivită, va da rod. Când însă nu știi sigur adevărul, taci și nu roste niciun cuvânt de la tine, ci îndrumează pe cei care te întreabă la cineva care știe sigur adevărul. Orice încurcătură în ceea ce privește calea adevărului poate costa viața și mântuirea cuiva. Cel accidentat trebuie dus de urgență la spital ca să nu piardă mult sânge. Dacă nu știe adresa spitalului, nu dai informații neclare, lasă-l pe cel care știe sigur adresa să vorbească, altfel devii părtaș la pierderea vieții bolnavului. Ei au răspuns. Domnul are trebuință de el. Răspunsul ucenicilor a fost scurt și cu putere de convingere. Să nu acoperim adevărul lui Dumnezeu cu vorbe multe, ci să spunem scurt ceea ce avem de spus. De multe ori predicile lungi încurcă drumul sufletelor spre adevăr. Ei au răspuns. Domnul are trebuință de el. Pot eu să spun sigur că toate gândurile, vorbele, cântările și lucrările mele îi sunt Domnului de trebuințe? Îi face lui plăcere să întrebuințeze în lucrarea sa minunată și sfântă toate mișcările ființei mele? Iată întrebări serioase pe care trebuie să mi le pun mereu, dacă sunt cu adevărat urmașul Domnului Hristos. Numai planurile, vorbele și lucrările mele care vin din Dumnezeu, din felul său de a fi, numai acestea au existență prin Dumnezeu, adică prin felul lui de a fi, și duc spre Dumnezeu, spre felul lui de a fi, fiind de trebuință lui Dumnezeu. Altfel nu! Tot ceea ce nu vine din el, prin el și care nu duce la el, are o bârșia în cel rău. Iar Domnul nu întrebuințează în lucrarea sa nimic străin de el și de Duhul lui. În versetul următor, la versetul 35 din Luca, de la capitolul 19, citim că Au adus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Tot ce avem, iubitorilor trebuie să aducem la Iisus, la felul lui de-a fi. Și atunci totul este în siguranță și în adevăr și lucrează spre cel mai mare bine. Aceasta e voia lui. Citim deci că au adus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el. Este de mare preț ca Domnul Iisus să fie cinstit. El este doar împăratul împăraților. Ei bine, dar cum îl cinstim? Iată o întrebare însemnată pentru orice făptură. În ziua aceea el a fost cinstit prin tot felul de podoabe din afară. Ucenicii au împodobit măgărușul punând pe el hainele lor. Oamenii și-au întins hainele pe drum și-au împodobit astfel calea. Dacă ar veni el astăzi firește, ar fi cinstit mult de tot pe din afară. Cinste, cinste lui! Tot ce este bun, cerui bun, frumosul cerui frumos. Noi oamenii și mai ales cei tineri suntem foarte pricepuți când este vorba să privim lucrurile pe deasupra. Împăratului nostru se cade altă cinste, nu prin forme frumoase, haine bune, flori, serbări, ci cinstea care îi se cuvine lui și pe care o caută el este inimii curatei care să primească pe el felul lui de a fi în ele și el, Dumnezeu, să locuiască în ele prin Duhul Său Cel Sfânt pentru totdeauna. Fără o inimă curată și predată lui în întregime, podoaba din afară n-are niciun preț în ochii lui. Am mai amintit mai de mult în programele noastre că în orașul Ploiești, cu 25, poate 30 de ani în urmă, a avut loc o fioroasă crimă, un soț gelos a adus de ziua soției sale, erau tineri amândoi, un buchet foarte frumos, un buchet scump de flori. Și în ce în mâna soției, care l-a primit bucuroasă, a scos din mijlocul buchetului un cuțit cu care a înjunghiat-o pe loc. Veți zice, vai ce crimă odioasă! Dar stați să nu ne grăbim! Să nu ne grăbim repede cu osândirea celui om. Chiar în împrejurarea în care vorbim, vom afla în curând în versetele următoare că acești oameni care astăzi îl primeau cu strigăte de bucurie și chiar cu flori de finic și își așterneau hainele pe drum, mâine, în zilele următoare, strigă la moarte cu el. Ce putem să zicem? Mai putem să o numai pe tânărul acela care și-a omorât soția? Dar mai aproape să venim, oare când noi astăzi spunem prin cuvinte frumoase la biserică, Doamne, Doamne, și facem cruci mari cu mâinile și mâine mergem și urâm în inimile noastre pe cineva, dăm în judecată, mințim, înjurăm, blestemăm, oare nu facem același lucru terfelind și omorând, Distrugând frumusețea numelui lui Iisus Hristos, care a murit pentru acela pe care noi îl urăm, să nu ne mai grăbim să o sândim pe alții, ci mai degrabă să ne controlăm, să ne verificăm pe noi înșine și să cădem zdrobiți la picioarele Domnului, să cerem milă, să o căpătăm, să cerem schimbarea, să o căpătăm și apoi să trăim în puterea vieții noi de învierea Domnului Isus prin harul lui sub înrăuirea Duhului Sfânt o viață nouă, viață la fel ca Domnul Isus, viață de jertfă și viață de iubire. Citim deci că au adus măgărușul la Isus și au așezat pe Isus călare deasupra. În toate timpurile evenimentul acesta a provocat împotrivire și sminteală în istorie. Păgânii din timpul lui Tertulian, secolul 2-3, bagiocoreau pe creștin numindu-i asainari. Iudeii în bajocura lor au spus dacă Hristosul vostru este Dumnezeu, atunci de ce a călăruit un animal necurat? Au urmat apoi de și fragmentiștii, niște curente filozofice, care au bagiocorit de asemenea acest eveniment. Dar așa cum zicea Mântuitorul nostru, totuși înțelepciunea ne-a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Și-au adus măgărușul la Isus și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Încă un gând. Domnul Isus, felul lui de-a fi, trebuie să fie deasupra noastră, deasupra lucrărilor, gândurilor și planurilor noastre. Aceasta este voia Lui. Numai așa ne folosește El în lucrarea Lui, numai așa îi suntem spre bucurie, numai așa putem aduce rodul plăcut și dorit de El. Să vegem cu foarte mare grijă ca peste toate mișcările ființei noastre și în tot timpul Domnul Isus felul lui de a fi, să fie deasupra. Binecuvântat să fie numele acum și în veci. Amin. În versetul următor, la versetul 36, citim că pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Un prim gând, pe când mergea Isus. Când merge Isus, adică felul lui de a fi prin mine, adică atunci când port chipul lui, ajut pe oameni să se dezbrace de ceea ce au ei și să aștearnă totul sub picioarele lui Isus ceea ce înseamnă lepădare totală de sine. Al doilea gând. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Oamenii își așterneau hainele ca să treacă Isus, felul lui de a fi, peste ele. În limba greacă, limbă în care a fost scris Evanghelia de Luca, pentru cuvântul om este folosit termenul antropos, care în tălmăcire înseamnă privitor în sus. Cine nu așterne valorile sub picioarele lui Isus, nu este om antropos, adică nu privește în sus, ci privește mereu în jos de unde și așteaptă fericirea. Când privești în sus, te dezlegi de tot ce-i pământesc și îți așterni viața ca să treacă Isus, felul lui de a fi, peste ea. Al treilea gând. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Valorile tale să le așterni numai pe drumul adevărului. Altfel faci lucrarea cerului rău cu ele. Al patrulea gând. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Frumos lucru din partea oamenilor. Orice faptă bună, orice cuvânt bun pentru Domnul Isus. Are mare valoare și el prețuiește mult acestea, numai că trebuie să fie din toată inima, cu toată dragostea și mai ales din sinceritate. Chiar dacă un lucru nu este prea mare, dar dacă e făcut cu sinceritate, valorează cât veșnicia în ochii Domnului. Nu mărimea lucrului, nici forma în care este făcut, ci starea, dispoziția inimii, iată ce prețuiește înaintea lui. O, iubiți ascultători, dorim din toată inima ca aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi, împreună cu meditațiile care sunt pe marginea lor, meditații numai acelea inspirate de Duhul Sfânt, să facă o adâncă lucrare în viețile noastre. Domnul să ne ajute să luăm cu un spirit de veghere și sub directa călăuzire Duhului Sfânt tot ceea ce este de la El în aceste meditații, să le aplicăm în practică și prin puterea Domnului Isus să trăim o viață nouă spre slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu aceasta anunțăm încheierea programului L228.